Nyolcadik. Nem leszünk másodikok. 1974-től 1976-ig. Mire Michael Field a Queen Elizabeth Hall-ban tartott koncert után elhajtott az öreg Bentley-mel, teljesen meghasonlott önmagával. Hónapokig dolgozott Tom Newman-nel a világtól elszigetelve a The Menor stúdióban azon, hogy létrehozza a tökéletes lemezt. Mindeközben arról álmodozott, hogy a Tubular Bells minél több emberhez eljusson. Amikor azonban felállt a Queen Elizabeth Hall színpadára, a közönség ovációját látva, megtört benne valami. Ott döbbent rá, hogy bár mindig is elismerésre vágyott, most, hogy megkapta, nem tudott vele mit kezdeni. A zeneiparban néhány hónap alatt minden képzeletet felülmúlva meg lehet gazdagodni. És ha akarta, ha nem, Mike attól a pillanattól kezdve bekerült a mókus és hamarosan Nagy-Britannia egyik leggazdagabb embere lett. A siker hatalmas súlyként nehezedett rá. Nekem pedig meg kellett barátkoznom azzal a gondolattal, hogy mindezért én vagyok a felelős. Lehetetlen volt megválaszolni, vajon jól tette e hogy rávettem arra a koncertre. Mike a barátnőjével egy eldugott Velsi költözött, és rajtam kívül senkivel nem volt hajlandó szóba állni. Amikor először elmentem hozzá, alig találtam meg a parányi kis kőépületet, ami egy Hergest Ridge nevű domságon állt. A ház hátsó falát állandóan fújta a szél, olyan eldugott helyen állt akár az üvöltő szelek udvarháza. A nagyobbik szobát hatalmas versenyzongora foglalta el. Miután megérkeztem, Mike felvitte a Hergest és hozott magával egy majd két méter hosszú, fából készült modern repülőt, amit ő maga készített. Figyeltem, ahogy óvatosan leszalad a domboldalon, és finoman szélnek kereszti a termetes gépet. Először, mintha egy helyben levegett volna Mike feje fölött, aztán lassan belekapott a szél, megdöntötte, és elrepült felettünk le a völgybe. Mike hajába belekapott az erősödő szél, és talán akkor láttam először mosolyogni. Visszamentem Londonba, Mike maradt a Hergestridgen. Pont az ellenkezőjét tette annak, mint amikor én arra kértem meg a sofőrt, hogy hozza el Kristen ruháit az Alberta fedélzetére, és költöztesse hozzám. Ugyanis egy nap elment a helyi kocsmába, és megkérte egy barátját, hogy segítsen összecsomagolni a barátnője ruháit, majd vigye ki az állomásra. Mike Oldfield a következő tíz évben önkéntes számüzetésben élt, és egyetlen lemezének a népszerűsítésében sem vett részt. Szerencsére készült egy felvétel a Tubular Bells koncertről, amiből dokumentumfilmet készítettünk, és belevágtuk William Pye abstrakt szobrász műveinek a fotóit. A BBC háromszor is bemutatta az anyagot. Amikor leadta a csatorna, a Tubular Bells és Mike többi lemezének eladásai ismét megugrottak. Ha Mike a Pink Floydhoz hasonlóan azt a tíz évet turnézással tölti, biztos, hogy az egyik legnagyobb rockstar vált volna belőle, és John Peel jóslata valóra vált volna. A Tubular Bells végül híresebb lett, mint Mike Oldfield, és bár utána a saját kedvencemhez, az Oman hasonló több gyönyörű albumot is írt, a Tubular Bells sikerével egyik sem versenyezhetett. A többi lemezkiadó nem értette, hogy Mike miért nem akar fellépni. Ahmed Ertegan, aki hosszas tárgyalások után végül az Egyesült Államokban is kiadta a tubularbelzt, nem tudta, mire vélni a helyzetet. Azt akarod mondani, hogy szobrokkal hirdetitek a lemezt? förmet rám. Nem értem, és nem biztos, hogy bárki is megérti. Ha akarod, menjünk el a medbe, és nézzük meg azokat a szobrokat. Szokásához híven Ahmed végül előállt egy megoldással, és eladta a Tubular Bells-t az Ördögűző című film betét zenéjeként, és mivel a film óriási siker lett Amerikában, az albumot is magával rántotta. Egy évvel azután, hogy a brit slágerlisták élére került, az amerikai listák élén is meg lehetett találni. A bandákkal zajló tárgyalások során Simonnal három fontos célkitűzést tartottunk szem előtt. És bár ezeket soha nem fogalmaztuk meg magunknak, a Michael field folytatott egyeztetések tapasztalata megtanított bennünket néhány aranyszabályra. Először is a szerzői jogokat a lehető leghosszabb időre igyekeztünk megszerezni. Semmiképp nem akartunk olyan megállapodást, amelyben az visszaszáll a művészre, mert ezek a jogok egy lemezkiadó legnagyobb vagyonát jelentik. Ezen kívül megpróbáltuk megszerezni magunknak egy művész minél több korábbi felvételét is, bár ezek gyakran más kiadóknál voltak lekötve. A sztárokkal zajló tárgyalások látszólagos varázsán túl az egyetlen valós értéket a dalaik szerzői joga jelenti. Ezért mindig magasabb kezdő összeget ajánlottunk, miközben a művészt legalább nyolc lemezre próbáltuk leszerződtetni. A Virgin Musical-nél mindig is büszkék voltunk arra, hogy soha egyetlen együttesen veszítettünk el. Néhány album után ugyanis mindig újra tárgyaltuk a feltételeket. A sors iróniája, hogy majdnem pont Michael Fieldet veszítettük el, mert túl sokáig húztuk vele kapcsolatunk rendezését. Egy új zenekar felépítésénél számolni kell azzal, hogy általában a harmadik, negyedik albumra érnek be. Ezért az lesz a legsikeresebb. Jó példa erre a The Human League. Akiknek a Virginnél kiadott első két lemezét ugyan egyre jobban vették, az igazi áttörés mégis a harmadik albumuk, a Dare hozta meg, ami több mint két millió példányban kelt el. Mi pedig nagyon nem akartuk őket az első pár album után elveszíteni, nehogy egy másik kiadó arassal e a babérokat. Miután megállapodtunk egy zenésszel vagy együttessel, gyorsan meghosszabbítottuk a szerződését, ezért sokszor még két-három százalék jogdíjról is lemondtunk a javukra. Mindez engedménynek tekintettük ahhoz képest, hogy így még két további lemez is bekerült a szerződésbe. Simonnal kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a Virgin-t nemzetközi cégként pozícionáljuk. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy a szerződéseink az egész világra kiterjedő szerzői jogokat is tartalmazzák. Azzal érveltünk, hogy a kizárólag angliai értékesítés számunkra nem túl vonzó, hiszen ha sikeresek lesznek a tengeren túlon, Másfölözi le a haszon nagy részét. Az utolsó alapelvünk az volt, hogy a Virgin ne csak a zenekar egészére, hanem a tagokra egyaránt megkapja a szerzői jogokat. Sokszor nehéz volt megállapítani, kik is vannak igazából egy bandában. A Rolling Stones tagjai például egyértelműen Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman és Charlie Watts voltak. Rajtuk kívül sokan csak beugrottak, majd továbbáltak. A Rolling Stones pedig a lemezipar végül úgy definiálta, mint Mick Jagger és három másik zenész. Néhány banda viszont feloszlott, és tagjai később önállóan lettek sikeresek. Erre talán a Genesis a legjobb példa, hiszen Peter Gabriel és Phil Collins mindketten nagyobb sztárokká váltak, mint amilyenek az együttesben voltak. Beszerettük volna magunkat biztosítani, hogyha egy banda első gitárosa kiszáll és szóló karrierbe kezd egy másik kiadóval, nem maradjunk hoppon egy olyan szerződéssel, ami mögött csak egy üres zenekar neve van. Rájöttünk még egy nagy igazságra. Ha egy együttest minden áron meg akarunk szerezni, bármilyen magasra teszik is a licitet, el kell fogadnunk. Ha ugyanis egy zenész egy másik kiadónál van, az egyet jelent. Hozzánk nincs semmi köze. A kiadót a siker érdekében folyton pörgésben kellett tartani. Állandóan újabb zenészeket kellett megszerezni, és persze befuttatni őket. Még ha egy-egy ismertebb zenekarra rá is fizettünk, a szerződésből mindig más, nem anyagi természetű előnyünk is származott. Mások is velünk szerettek volna együtt működni, és a rádiók az újabb együtteseink számait is játszották. Michael Oldfield sikere adta a kezdőlökést ahhoz, hogy ezeket az elveket szem előtt tartva a Virgin új zenekarokat szerződtessem. Többségük persze bukásra volt ítélve. Mi pedig még mindig kevés fizetést adtunk magunknak, továbbra is sülve-főve együtt voltunk, és a Tubular Bells eladásából befolyt összeget arra költöttük, hogy új zenészeket toborozzunk és a céget bővítsük. Krisztennel két év házasság után a gyakori surlódások miatt külön váltunk. 1974-ben ráadásul a Virginben is több probléma adódott. Augusztusban megjelent Mike Oldfield következő albuma, a Hergest Ridge, és azonnal a slágerlisták első helyére került. És mivel a Tubular Bells még mindig a második volt, a bevételünk egyre nőtt. Csak hogy fennállt a veszélye annak, hogy a virgin egyszerűen Mike Oldfield-del azonosítják, és egyszerzős kiadó maradunk. Mert bár ő személyesen soha nem népszerűsítette a lemezeit, azokból olyan sokat eladtunk, hogy mindenkit háttérbe szorított. 1974 és 1976 között pedig abba a kellemetlen helyzetbe kerültünk, hogy még Mike Oldfield a Virgin szuperztárja volt, a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem sikerült leszerződni a ten cc vel a Vúval vagy a Pink floyd -al. Úgy tűnt, örökké csak másodikok leszünk, ami ugyanúgy, ahogy az élet más területein, a zeneiparban sem túl kecsegtető. 1975 végén versenybe szálltam a Rolling Stonesért. Hírement ugyanis, hogy készek vagyunk 350 ezer fontot fizetni a ten cc ért ami fölöttébb meglepte vetétársainkat, többek között az island -et. Miután a Stones menedzsere, Prince Rupert Löwenstein megtudta, hogy mennyit ajánlottunk a Ten cc ért hajlandó volt végighallgatni az ajánlatomat. Mennyit kérnek? szögeztem neki a kérdést. Annyit úgysem tudnak fizetni, felelte Prince Rupert együttérzően. Minimum három millió, de a Virgin amúgy is túl kis kiadó nekünk. Tudtam, hogy egy van. Jócskán emelnem kell a tétet. Az ajánlatom négy millió font, feleltem, de csak ha miénk lehet még néhány korábbi felvétel is. Így a Virgin kiadhatott volna egy Greatest Hits válogatást, amely biztosíték lett volna arra az esetre, ha az újjal megbukunk. Átküldöm, hogy a korábbi dalok közül melyek elérhetők, felelte Prince Rupert. Ha a hétfőig hoz az irodámba egy 4 millió fontról szóló bank garanciát, komolyan megfontolom az ajánlatát. Sok szerencsét. Mindez pénteken történt. Prince Rupert nyilván azt hitte, hogy ez lehetetlen. Azon a hétvégén elutaztam valamennyi európai Virgin forgalmazóhoz, Franciaországba, Németországba, Olaszországba, Hollandiába, Svédországba és Norvégiába. Útközben végig telefonáltam a világ más országaiban működőket is. Azt terveztem, hogy mindegyiktől kérek 250 ezer fontot. Vasárnap estére valamennyivel megegyeztem, hogy táviratozzanak a Londoni Katzbankba bankba egy üzenetet, amelyben megerősítik, hogy készek a rendelkezésemre bocsátani a pénzt. Hétfő reggel ugyan újra Londonban voltam, de még mindig komoly összeg hiányzott a Prince Rupertnek ígért 4 millióból. De miután összeszámoltuk a forgalmazóktól kapott ígérvényeket, a bank beleegyezett, hogy pótolja a különbözetet. Délelőtt 11 előtt értem Prince Rupert Peters Hemi házához, kezemben a 4 millió fontos bankgaranciával. Prince Rupert meg sem tudott mukkanni, annyira megdöbbent. Egy ideig a kezében forgatta a négymilliós csekket, majd visszaadta. Megszerezték az esélyt, hogy a legjobb ajánlatot tegyék majd, közölte, ugyanis elindítottak egy árverést. A licitet végül 5 millió fontos ajánlatával az Emi nyerte. Le is szerződtették a sztonzt. Nekem négymilliónál többet nem sikerült összeszednem, és bár csalódott voltam, Tisztában voltam azzal, mekkora szolgálatot tettem a Stonesnak, amiért a Prince Rupert által elfogadhatónak tartott eredeti 3 millióról felsrófoltam az árat. 1976-ban nem lehetett tovább lépni anélkül, hogy egy igazi nagy ágyút le A Virgin két albummal is feljutott a top tízes listára. A Gongal és Michael Field Omadom Om ezt az időszakot a Genesis Trick of the Tale és Bob Dylan Desire lemezei határozták meg. Volt viszont egy problémánk, ugyanis hiába fordítottuk a Mike Oldfield albumokból befolyt pénzt újabb zenekarok megszerzésére, a Tangery Dream kivételével egyik sem ért el átütő sikereket. Igaz az ő albumuk viszont nagy példányszámban ment el Európában, ami még ismertebbé tette a Virgin nevét. Rengeteg fantasztikus zenénk volt, de egy igazi szuperztár sehogy nem jött össze. És ami még ennél is rosszabb, fogyni kezdett a pénzünk. Arról nem is beszélve, hogy Mike Oldfield is épp ekkor szerette volna újra tárgyalni a szerződését. Mi készek voltunk a feltételek módosítására, de miután megállapodtunk egy magasabb összegű jogdíjban, Mike új ügyvédje még többet akart kiszedni belőlünk. Simonnal úgy döntöttünk, ennél többet nem tudunk adni, mondván a Virgin Musicnak kevesebb a pénze, mint Mike-nak egy személyben. Amikor rákérdezett mindez, hogyan lehetséges, elkövettem azt a hibát, hogy őszintén elmondtam neki az igazságot, hogy a hozzá hasonló sikeres művészek fedezik a kevésbé sikereseket. Erre minden együttérzés azonnal elpárolgott belőle. Nem fogok lemondani a pénzről a javatokra csak azért, hogy egy rakás szemétre pazaroljátok, mondta. Megyek az ügyvédemhez. Michael végül sikerült új szerződést kötni, de nem sokon múlott, hogy elveszítsük. 1976 nyarán válságtanácskozást tartottunk Simonnal, Nickkel és Kenberryvel. Ken eladóként kezdte a Natin Hilli üzletünkben, ahol eleinte ő ellenőrizte a bolt bevételeit, de hamarosan számos más feladatot is rábíztunk. Bármikor, ha épp tudni akartuk, mennyi Pink Floyd ment el egy héten, mennyi fizetéssel jövünk az alkalmazottaknak, vagy hogy mennyit amortizálódtak a céges szabjaink, Ken mindig tudta a választ, ezért idővel nélkülözhetetlenné vált. Csöndes, szerény fiú volt, és amellett, hogy jól bánt a számokkal, az emberekhez is remek érzéke volt. Csöppet sem hatódott meg a híres rockztároktól vagy az ügyvédjeiktől, ezért rövidesen fontos szerepet kapott a szerződések tárgyalásakor. Simonnal észrevettük, hogy Ken soha nem veszítene el üzletet azzal, hogy a saját érdekeit előtérbe helyezve a másik felet hátrányosabb helyzetbe hozza. Okosan üzletelt, ezért egyre nagyobb felelősséget kapott. A Nick, Simon és jó maga alkotta eredeti triót bővítendő, hamarosan Ken is helyet kapott, és sok tekintetben ő lett közöttünk az összetartó kapocs. A válságtanácskozáson végig melyik üzletben adtunk el sok lemezt alacsony haszonkulcsal. Tisztában voltam vele, hogy Nick minden erővel ezeknek az üzleteknek a sikerén dolgozik, és egyikünk sem akarta kritikával illetni a munkáját. Ezután egyesével végigvettük a nálunk lévő zenészeket, és megnéztük, megengedhetjük-e magunknak mondjuk a Hetfield and the Northot, vagy Dave Bedfordot, akiknek a népszerűsítése sokba kerülne, de valószínűleg soha nem lenne belőlük nagy sztár. Egyértelmű a helyzet, adta össze a számokat Ken Barry. Fontolóra kell vennünk, hogy Michael Field kivételével minden más zenekarunktól megváljunk. Döbbenten néztünk rá. Ugyanis mindegyikre ráfizettünk, folytatta Ken. Ha a minimum a felétől megszabadulnánk, elevickelnénk valahogy, de jelen helyzetben Michael Field tartja el az egész céget. Én mindig azt vallottam, egy cég anyagi gondjait nem a szűkítés, hanem a bővítés oldhatja meg. És mi lenne, ha még tíz Michael field találnánk, vetettem föl tréfásan. Akkor hogy állnánk? Két lehetőség állt előttünk. Összehúzzuk magunkat és próbálunk túlélni anélkül, hogy további kockázatokat vállalnánk, vagy minden pénzünket egy lapra tesszük fel, és egy utolsó kísérletet teszünk egy átütő, sikerű új zenekar leszerződtetésére. Az első elképzelés esetén kis cég maradunk, ugyan, de nagyobb rizikó nélkül megélünk. Ha viszont a második mellett döntünk, a Virgin néhány hónap alatt csődbe mehet. Viszont adunk magunknak egy utolsó esélyt a kitörésre. Simonnal arra szavaztunk, hogy próbálkozzunk még egy új zenekarral, és bár végül Nick és Ken is beleegyezett, láttam az arcukon, hogy nem szívesen teszik. Attól kezdve állandó vészhelyzetben dolgoztunk, és kétségbeesetten kerestük, ki hozhatná meg a következő átütő sikert. Közben persze spóroltunk, ahol tudtunk, Eladtuk a kocsikat, megszüntettük a stúdió kertjében álló medencét, megnyírváltuk az üzletek készletét, nem vettünk fel osztalékot, elengedtünk néhány bandát a kiadótól, és kilenc embertől megváltunk. Ez utóbbi volt az egészben a legnehezebb, és nékre bíztam a feladatot, hogy elkerüljem az érzelmi megrázkódtatást. Sajnos a végtelenül tehetséges, klasszikus zeneszerzőt, Dave Bedfordot is el kellett küldenünk, aki nagyon jól reagált a rossz hírre. Írt egy hosszú levelet, hogy megérti a döntést, és mivel belátja, hogy nem veszik a lemezeit, a helyünkben ő sem tenne másként. A végén hozzátette, nem haragszik ránk, és sok szerencsét kívánt. Ezzel egy időben viszont Michael Fieldnak is írt egy levelet, amelyben egy rakás szarnak és elvetemült gaszfickónak nevezett, aki nem ért a zenéhez, és parazitaként szivattyúzza el a pénzt a zenei tehetségektől. Szerencsétlenségére felcserélte, és rossz borítékba tette a két levelet.